Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kasiran tayiban mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa yardha Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharikanah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi'iksanin ila yaumitin Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ibadallah ka muslimin Muslimat yang dimuliakan dan nirahmati Allah Ikhwati Fidin A'zalillahu Iyakum Alhamdulillah pagi ini Allah anugerahkan pada kita Kenikmatan yang istimewa yaitu nikmat petunjuk dan taufik Allah Kita dijaga dalam Islam dan iman Kita diberi kesempatan beramal saleh. Ikhwati Fidin A'zalillahu Iyakum Pada kajian pagi ini kita lanjutkan yang semalam telah kita sampaikan berkenaan dengan ada persaudaraan di dalam Islam, di mana Allah perintahkan kita untuk selalu dan terus menjaga nikmat yang agung ini, nikmat uhuwa. Dengan uhuwa inilah akan diraih ketenangan, kedamaian, ketenteraman dan kesejahteraan tentunya, yang itu adalah semua dibutuhkan dan dimaukan oleh kita manusia dalam hidup ini. Kita masuk pada Poin yang ke delapan Yaitu Kita hendaknya Mau menerima Uzur Atas saudara kita Jangan sampai kita kaku Saklek Tidak ada maaf istilahnya kepada saudara kita Menutup untuk Memaafkan mereka jangan Dalam Satu Atar disebutkan yaitu ucapan dari Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan la talumu ala ayyakuna udzur misluhu kata beliau radhiyallahu janganlah kamu menyakiti saudaramu engkau tidak mau memberikan udzur kepadanya atau engkau tidak memaklumi maklumi uzurnya karena ya filabarakallahu fikum kita manusia tentunya ada kalanya mampu ada kalanya tidak mampu kalau saudara kita sudah menyatakan ketidakmampuan kepada kita maka kita beri uzur atau mungkin mereka melakukan sesuatu kita melak menikma, menyaksikan atau melihatnya ternyata dia melakukan itu ada sesuatu yang keterpaksaan ya kita pun tidaknya perhatikan kalau memang hal itu, ya, perkara pribadi dan privasi dia, kita jaga. Jangan sampai kita ungkap, kita ungkit. Adapun pun dalam hadis sahih. Yaitu di dalam Sahihain Imam Bukhari Muslim. Dari Sa'ad Ibn Ibadah Radul'an. Beliau menuturkan, La ra'aitu rajulan ma'am ra'ati la darabtuhu bisyaib. Kata Sa'ad Ibn Ubadah Dia saking cemburunya Atau percemburu Dia mengatakan Andai kan aku melihat seorang bersama istriku Pasti akan kutebas dia dengan pedang Tanpa ampun Rasulullah <tik> Sampailah berita itu pada Rasulullah SAW Yang diberitakan oleh para sahabat Maka beliau pun bertanya Ata jabunah Mingkir waktu saat, apakah kalian heran dengan cemburunya saat itu? Nah, apakah kalian heran dengan cemburunya saat itu? Maka kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi ana akhir minu demi Allah aku bicemburu dari dia, wallahi akhir minni dan Allah lebih cemburu dariku. Wa min ajli ghayri yatin la haramal karena cemburunya Allah Allah haramkan perkara-perkara yang keji kalau enggak suka kalian datangi perkara-perkara yang keji Allah cemburu enggak suka Allah kamu bikin itu baik ma dhahara minha wa ma bathan yang tampak ataupun yang tersembunyi wala ahadun ahabu ilail auzur min Allah dan tidak ada seorang pun yang lebih sangat Allah cintai baginya, ya, dibandingkan yang memberikan uzur karena Allah. Wa min azzidalika ba'asallahu mubashirin wa mungdirin. Karena Allah utus para nabi, para rasul yang memberi peringatan dan kabar gembira. Kamu muslimin jamaah yang dimuliakan Allah swt. Allah azza wajalla sampaikan pula dalam Al Quran, wa intakfu akrobulit taqwa. Kalau engkau bersikap pemaaf. Memberi uzur. Kelapangan kepada saudaramu. Itu lebih mendekatkan dirimu. Pada ketakwaan. Sehingga kita diperintahkan Allah Azza wa Jal. Untuk tidak bersikap kaku. Egois. Atau kita bersikap apa. Menutup diri. Tidak ada maaf kepada. Tidak memberi maaf pada saudara kita. Jangan. Hal ini akan membuat retak. Membuat jauh. Sehingga bisa terjadilah putus persaudaraan. Nayofila baraklofikum yang berikutnya kesembilan adalah kobo hawa ikhwan wa ashab. Kita hendaknya mampu atau bisa memberi kebutuhan saudara kita, teman-teman kita, karena kita manusia diciptakan Allah beda dalam riski. Disebutkan dalam hadis dari Nabi Sallam. Inna Allaha qasama bainakum ahlakukum, kama qasama bainakum arzakukum. Sungguh Allah Taala membagi kalian dalam ahlak seperti Allah membagi rizki di antara kalian. Ada yang lebih, ada yang pas. Dalam ahlak pun begitu, ada yang terpuji, ada yang biasa, ada yang tercercah ahlaknya. Rizki pun begitu, ada yang lebih berlimpah, ada yang pas-pas hartanya, ada bahkan yang kekurangan. Nah ini semua Allah ciptakan supaya ada perputaran di antara kalian kaylayal zulnam, kaylayakunul zulat dan bena agniah supaya harta tidak hanya dimiliki, dirasakan orang-orang kaya saja, tapi bisa juga saudaramu yang miskin menikmatinya. Sehingga yang kaya memiliki, yang miskin ikut menikmati. Kan sama-sama menikmatinya. Nah ini kalau seperti ini, yang miskin tidak iri dengki, yang kaya pun tidak besar hati. hanya tidak tinggi hati, tidak sombong. Terjadilah kebaikan. Tapi kalau yang kaya tidak peduli kepada yang lemah, ya akibatnya yang lemah terlantar, ini yang bahaya. Kata Ali bin Abi Tholib perbuatan kadal fakru ayakunal kufro. Seringkali kefakiran ini memikin orang kufur, nekat mencuri karena lapar, nekat membunuh karena ekonomi, merampok jadinya. Jangan biarkan saudaramu dolim, karena itu diperintahkan Nabi unsur ahok al doliman awmat luma. Kamu tolong saudaramu yang dolim atau terdolimi? Kata mereka ya Rasulullah. Kalau yang didolimi kita maklumi. Tapi bagaimana ini orang yang dolim? Maksudnya. Cegah dia. Tahjuju anzulmihi. Kamu cegah dia dari terdolimannya. Jangan terus-terus biarkan dia. Ada saudara kita dengar berita kenapa dia mencuri orang punya. Kita hadiahkan ke dia datang. Beri kenapa kamu datang memberi aku tidak ingin engkau terjerumus perbuatan yang enggak baik sebagai kepedulianku aku beri kamu ini sehingga saudara kita yang tadinya mencuri dia berpikir kenapa aku mesti mencuri saudaraku masih perhatian memberi bantuan sehingga dia berhenti dari kezalimannya ini yang diharapkan ya ikhbarakallakum ya dan subhanallah tidak sebatas ini Allah Rasulullah sampaikan kepada kita dalam hadis berikut ini, bagaimana Allah memberikan balasan kepada orang yang mahu memberi bantuan memenuhi kebutuhan saudaranya. Nah, disebutkan di dalam hadis berikut ini. Dari Amr ibn Dinar. Dari sebagian sahabat Nabi SAW menyebutkan, Ahabun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخل على المسلم. Beliau bersabda, manusia yang paling dicinta Allah Taala adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada saudara-saudara yang lain, kepada manusia yang lain. Bisa kita ukur sejauh mana manfaat diri kita di tengah masyarakat? Sejauh mana manfaat diri kita di tengah-tengah keluarga, sejauh mana posisi dan manfaat diri kita di tengah-tengah teman-teman kita. Apa manfaatnya kita coba? Kata beliau yang paling Allah cintai orang yang paling banyak memberi manfaat. Nah, kalau kita tidak mampu memberikan satu pun manfaat pada orang lain, minimalnya kita menahan diri tidak menyakiti satu pun orang di antara saudara kita. Jangan sampai menyakiti. Jangan malah dibalik nyakiti ieu berbuat baik enggak pernah. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Kemudian Nabi alaihi wabarakatuh dan amal yang paling dicinta Allah di antaranya adalah sururun yudkhiluhu ala muslim. Kesenangan yang kamu masukkan di hati seorang muslim. Kita memberi rasa senang kepada orang itu sudah menjadikan amal yang Allah sangat cinta itu Mungkin dengan cara kita memberi hadiah Kata Nabi SAW dikatakan dalam hadis Tahadu tahabu Kamu harus hendaknya ya Kalian hendaknya saling memberi hadiah Supaya kalian saling mencintai Hadiah itu kadang enggak harus besar nilainya Tapi besar di hati rasanya Hadiahnya kecil tapi di hati rasanya besar Contoh saja ya Orang tua kasih hadiah kepada anak Atau guru kepada anak Ketika naik kelas Prestasinya bagus Rankingnya bagus Itu pada diri anak Dorongan untuk semangat belajar lagi ada Walaupun hadiahnya kecil Tapi diumumkan Diberitakan fulan Ranking satu Nomor sekian Nilainya Sekian akan memotivasi dia bisa jadi seperti itu. ya. Dan akan menjadi semangat. Dan kalau orang tua memberi kepada anak. Akan lebih cinta pada orang tuanya anaknya. Kalau kita kepada tetangga. Senang tetangga kita pada diri kita. Karenanya. Na'ihwa barakallahu fikum. Nilai senang yang kita masukkan di hati saudara kita. Itu sangat disuka Allah Azza wa Jalla. Berarti kebalikannya kalau kita menyakiti saudara kita. Yaitu dibenci sangat, dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kaum muslimin yang dimulakan Allah, kita selalu diperintah untuk beramal kebaikan. Dan beliau katakan, amal yang dicinta Allah di samping memberi atau memasukkan kesenangan di hati seorang muslim. Anhu atau dia menghilangkan darinya satu kesulitan. Ayukdhu 'an dinan atau daynan, dia membayarkan hutangnya atau membebaskan hutang saudaranya. Subhanallah ikhwan, orang ketika dia sudah kesulitan untuk membayar hutangnya, bahkan dia itu sudah berusaha menghindar karena takut ditagih oleh kita umpamanya kita memberi hutang. Kenapa sih Rasulullah SAW itu dalam doanya wa a'udzubika ya, min ghalabatid-daini wa qahri rijal Ya Allah ku berlindung padamu dari lilitan hutang dan penindasan manusia Orang kalau dia itu punya utang itu kayak budak Tertindas nasibnya seakan Ya kayak budak Mau ketemu orangnya malu belum bisa bayar gitu. Nah kalau anda yang memberi utang orang baik Kalau dia menghindar jangan itu pasti takut ditakih Nah kalau anda takut dia takut ditagi dia menghindar dirimu kalau dibiarkan kan makin renggang datangi yaaki atau sms jangan antum menghindar saya enggak nak saya ikhlaskan itu akan berubah kira jadi senang atau jadi jauh masyaAllah dibebaskan menjadi senang tapi kalau dia sudah tahu menghindar antum panggil orang kejar dia tagih utangnya ya dia makin jauh sama kita makin benci tidak demikian yang diajarkan oleh Ajaran kita Islam ini fikum. Ajaran Allah Ta'ala Ya Islam ini mengajarkan Kalau memang kita bisa memberikan Yang terbaik Untuk membebaskan dia punya tanggungan Lebih bagus Termasuk ini amalan sangat dicinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membebaskan hutangnya Atau mungkin kita Ya Yaitu ru'anuhu ju'an memberi makanan orang-orang lapar. Ya ikhwa barakallahu fikum. Orang yang lapar atau orang yang haus. Ketika dia benar-benar kelaparan atau kehausan. Sedikit air yang kita berikan terasa luar biasa nikmat bagi dia. Begitupun makanannya. Terasa besar nilainya. Sehingga subhanallah dalam bulan Ramadhan manfaatkan kita untuk berbagi rizki eh, mendulang barokah dalam Ramadan yang akan datang ini. Wabarakallahu Apalagi kita memberi makan orang yang berpuasa, minum orang yang berpuasa, ya. Ini nikmat yang luar biasa kesempatan bagi kita semua kita dapatkan di bulan Ramadan. Karena apa? Kita memberi makan mereka yang berpuasa dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa. Ya. Dapat pahala kebesar, apa, besar luar biasa Seperti orang yang puasa itu Tapi jangan sampai Antum kasih orang makan buka puasa Antum malah sendiri tidak puasa Alasannya apa? Kan sama pahalanya saya tidak puasa Misalkan saya makan orang puasa Matematika konyol ini Ya, Kamu dosa malah Tidak boleh kita seperti itu Tetap kita berpuasa Dan kita dengan memberi makan orang yang berpuasa Akan dapat dua lipat Puasa kita, puasa dia atau sama dengan nilai puasa dia. Naya fila fikum. Lihat semua kebaikan. Yang dianjurkan Allah dan Rasulullah SAW. Ini akan merekatkan persaudaraan. Tapi kalau kita melanggar. Akan membuat jauh. Sehingga dikatakan Rasulullah SAW. Dalam kalimat berikut yang terakhir. Wa inna su'al khulqi. Yufsidul amal. Kama yufsidul kholul asala Sungguh jeleknya ahlak Akan merusak amal-amal kalian Seperti apa? Cuka Kalau dimasukkan dalam botol madu Madu satu botol Ditetesin cuka Maka akan rusak madunya Begitupun Persaudaraan yang begitu besar Nilainya dan mahal luar biasa Kalau Dimasuki orang-orang rendah ahlaknya rusak persaudaraannya. Uhuah yang besar nilainya sudah bagus terjaga masuk muncul ahlak jelek pada salah satu di antara mereka rusak jadinya. Nah itulah ibarat kalau fikum kita mesti hati-hati. Tadi disebutkan kita memberi makan orang yang lapar bahkan Dikatakan oleh beliau walauan amsi ma'akhir fi hajati ahbu ilaiya min an attaqy fi hadal masjid iaitu masjid Madinah syahron. Beliau, ya, menyampaikan kepada kita bahawa ketika aku berjalan bersama saudaraku, aku bisa memenuhi hajatnya sampai selesai keperluannya, menemaninya. Itu lebih aku sukai daripada aku itikaf satu bulan di Masjid Nabawi ini. Ini anjuran buat kita untuk peduli, perhatian akan kebutuhan saudara kita. Terutama yang tentunya dalam keluarga kita, tetangga kita begitu. Kita proteskan untuk keluarga dekat kita, kemudian tetangga kita. Nyaufila nah, fikum orang baik itu pasti akan senang rasanya kalau sudah bisa berbuat baik dan dia akan sedih ketika ada peluang kebaikan tapi dia tidak bisa memberikannya. Contohnya kita lihat fulan ini sangat butuh, tapi saya juga butuh, tidak punya apa-apa. Nyaufila -apa. ya barakallah fikum. Ya kita jangan diam sampaikan. Ya Ikhwa, aku lihat fulan ini sudah berapa hari dapurnya tidak pernah masak. Ayatnya tidak punya apa-apa. Anaknya nangis, ayatnya lapar. Anaknya tidak punya juga untuk membantu. Ihwa yang disampaikan kepadanya. hendaknya tersentuh hatinya mestinya. Dan kita menunjukkan itu sudah dapat pahala. Menunjukkan orang lain untuk membantu saudaranya. Itu juga dapat pahala. Karena kita menunjukkan orang untuk berinfak. Sebagaimana datang orang-orang yang dari Bani. Nah apa itu yang miskin orangnya Beliau menganjurkan para sahabat untuk berinfak Sehingga terjadilah Gunungan ya, Harta Setumpuk makanan, setumpuk pakaian Untuk mereka Dan ya filah barakulah fikum Ini dalam Islam dianjurkan kita Subhanallah ya barakulah fikum Kadang-kadang sifat ini Pada kita masih belum ya, Belum ada Atau masih kurang ada satu contoh ahlak dari sohab dari para salaf kita dulu, ahlak isar yang ini dicontohkan oleh orang-orang ansor mengutamakan saudaranya, itu mereka orang-orang muajirin ketika hijrah ke Madinah. Padahal mereka sini sangat butuh, sehingga Allah puji mereka, waladina tabawa udharawal ima nami kabilhim mereka yang tinggal di Madinah sudah beriman sebelum datang mereka orang-orang Anshar ke negerinya, orang-orang eh, Muhajirin ke negerinya. Yuhibbunahum. Ini orang-orang Anshar sangat mencintai orang-orang yang hijrah ke negeri mereka. Bahkan dikatakan Allah Taala wayusiruna ala anfusihim wa lakana nabim khososa. Mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka padahal mereka sendiri sangat butuh. Dan ada kisah yang menarik Buat kita contoh Ada sepasang suami istri Di kalangan salaf ini Orang-orang ansor Dia mempunyai uang Seribu, sepuluh ribu dinar Rencananya mau dipakai Untuk keperluan Benahi rumah Perbaiki kondisinya Tiba-tiba diketuk pintunya Ada saudaranya datang Mau pinjam uang Sepuluh ribu dinar dia kasihkan tanpa dibuka Tadi sudah mau dibuka Ikatannya Maka dikasihkan Masih untuk ikatannya dikasihkan Semuanya Dia menunda keperluannya Nah saudaranya ini yang ambil 10 ribu dinar ini dibawa pulang Baru sampai di rumah Belum dibuka diketuk pintunya Ada saudara yang lain Datang katanya yari, Saya butuh uang sekian Oh iya ini sudah, kamu pakai dulu Dia belum pakai, belum buka Dipakai dulu Baru dia bawa ke rumahnya Ada lagi orang datang ketuk Ternyata yang ngetuk orang yang pertama pegang uang tadi Yang punya uang tadi, ngetuk pintunya Saudaraku Saya butuh uang begini, begini, begini Untuk ini, ini, ini Tadi dia rela meminjamkan kepada saudaranya ya, Dia mau pinjam ke orang ini Ternyata sama yang ketiga tadi dikasihkan. Begitu dikasihkan, duh. Kok iket tanya kantongnya siapa punya ini? Tapi dia enggak ngomong cuma tanya itu. Kamu dari mana uang ini? Aku juga baru pinjam dari saudaraku. Tapi kamu butuh, aku lebih baik silakan kamu yang pakai. Panggil dulu, panggil dulu siapa yang tadi kamu ambil darinya? Dipanggil saudaranya sehingga kumpul tiga orang tadi yang pertama ini pemilik yang pegang memang terus yang kedua yang pinjam belum pakai dikasihkan ketiga ketemu tiga-tiganya kata yang punya uang ini baik saudaraku ini uangku ini kantong yang aku ikat aku yang belum dibuka Kalian juga belum membukanya sudah sekarang begini saja saya butuh sekali kamu-kamu juga butuh dah hitung uang ini bagi tiga saja tidak ada yang hutang Subhanallah, kira-kira senang tidak saudaranya Walaupun tidak dapat 10 ribu Tapi dapat sepertiganya Senang tidak kira-kira? Sudah senang Ini yang punya juga merelakan Kira-kira Zaman kita mungkin tidak dapat Orang sebaik ini kira-kira ya. Susahnya cari orang yang baik bukan cari uang Cari orang yang baik begitu. Itu susahnya di situ ya Iqbal Semoga kita jadi orang yang lebih baik InsyaAllah Tayyibaharokallahu fiqom. Ini cara satu sebab isar memedulikan saudaranya membantu saudara yang sangat butuh seperti itu. Kemudian yaufila barakallahu fiqom yang berikutnya 10 adalah hidmatuhum idhaktaju ilaika. Kalian kita hendaknya membantu saudara-saudara kita kalau memang dibutuhkan bantuan kita dan membantu itu sifatnya umum. Bisa dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga. Maka apa yang mampu kita berikan kepada saudara kita dari kebaikan lakukanlah karena memang Allah perintahkan kita dalam prinsip hidup Islam ta'awanu 'alal birri wat taqwa hendaknya kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dalam ketakwaan dalam hal-hal yang baik amalan-amalan baik kalian harus ta'awun Entah itu membangun masjid Membangun pesantren Atau saudara kita membangun rumah untuk tinggal Kita mampu memba, membantu-bantu Untuk menjaga keluarganya Supaya tidak terlantar Terlunta-lunta nasibnya Karena apa ya Barakallahu Fikum Ini semua besar nilainya, pahalanya Disebutkan dalam hadith Imam Muslim Dari sahabat Abu Hurairah Dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Manfassa al-mu'minin kurbatan min kurbi dunya. Siapa yang melepas dari seorang mukmin satu kesulitan dari kesulitan dunia, nafsa Allah an anhu kurbatan min kurbi yamil qiyama." Allah lepaskan dia dari kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dari kiamat. Kenapa jama' kesulitan-kesulitan banyak yang akan dihadapi dari kiamat? Subhanallah ya ikhwah. Kita dari kiamat itu akan menghadapi kesulitan yang luar biasa. Pertama, kondisi kita bangkit tidak membawa sehelai kain pun di badan. Tidak ada sendal sepatu yang kita pakai. Dan tidak ada bekal harta sedikit pun yang kita bawa. Ya, harinya panjang satu hari sama dengan lima ribu tahun. Harus kita menghadapi perhitungan amal hisap, harus menghitung, harus menghadapi mizan timbangan amal, harus pula melewati syirat. Panjang waktu dan panjang dan banyak hal yang berat kita harus lalui, terutama melewati syirat ini. Nak kata beliau kalau anda di dunia ini melepaskan satu kesulitan dari saudaramu, Allah lepaskanmu dari kesulitan-kesulitan nanti dari kiamat. Dan beliau sampaikan lanjutnya: Wa man yasrar alamu, sirin yasrar Allah anehi fid dunyay wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan atau memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan kelak di akhirat, Allah akan mudahkan dia. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mudahkan dia dunianya akhiratnya. Orang kalau senang melepas orang dari kesulitan, akan Allah melepas dari kesulitan di akhirat nanti. Nah, kalau orang itu senang meringankan, memberi keringanan kepada saudaranya, Allah akan beri kemudahan dia di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fiddunya wal akhirah. Siapa orang yang menutup aib-aib saudaranya di dunia Allah akan tutup aib-aib yang nanti di akhirat Hati-hati di zaman ini ya Ikhwah Orang gampang bongkar-bongkaran Membongkar aib saudaranya Apalagi sudah emosi dia Tidak terkendali emosinya Pasti ya Rocos omongannya Dari omongan-omongan yang kotor-kotor-kotor dan jelek Kenapa emosi? Tidak kontrol diri dalam bicara, dalam bersikap hati-hati. Na -hati. yafilabarakallahu yang diperintahkan kita tutupi aib saudara kita. Karena ancamannya, ikhwan, siapa orang yang membuka aib atau mencari-cari aib saudaranya, Allah akan buka aibnya. Walaupun dia bersembunyi di rumahnya, tetap akan terungkap aibnya wal yadzbila dan ini kalau sudah Allah bongkar seorang aibnya Tidak bisa lagi ditutup Akan menganga lebar Terbuka lebar Dan akan ditahu banyak orang Akhirnya ditinggalkan dia karena kejerekannya Ditinggalkan oleh manusia Walaiknya wabubillah. Ya, Tapi kalau orang yang dia itu baik Menutup saudaranya Punya kekurangan Memberi udhur InsyaAllah Allah akan jaga Na'afillah ya barakallahu fikum Jangan sampai itu menjadi pintu hibah bagi kita, ya menceritakan aib saudara kita dan senang menceritakannya. Jangan. Taibarakalawwakum dan dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wallahu fi aunil abdi maka nalabdu fi auni akihi dan Allah Taala terus terus akan menolong hamba selama hamba masih mau menolong saudaranya. Ini janji ikhwa yang Istilahnya itu anda mau menolong saudara Allah tolong anda seperti itu. Kemudian yang filabarakallahu fikum man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahala bihi tariqan ilal jannah. Siapa menempuh perjalanan dia berjalan tujuannya untuk menuntut ilmu Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Wahai sesama kaumun fi baitin min bu yutila dan tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah dari rumah Allah Azza Wajalla itu di masjid. Yatslu nak mereka kumpul dalam rangka untuk membaca kitab Allah. Koyat ada Rasul dan mereka mempelajarinya sesama mereka mengkajinya nya. Ilah najalat animus pasti turunlah bagi mereka. Allah beri ketenangan. Wahasyatum rohma Allah liputi mereka rahmat. Allah anugerahkan, limpahkan pada mereka rahmatnya. Wahfahumul malaikah dan malaikat, malaikat akan terus menaungi, mendoakan mereka. Fadakaruhumullah fi maninda dan Allah menyebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah di sisi Allah. Ingat waman bato abhi amaluhu lamis rawbihi nasabuhu. Siapa orang yang lambat-lambat? Dalam melakukan amal sholih Tidak akan bisa dipercepat dengan nasabnya Atau digantikan dengan nasabnya Karena dia tidak sholat Tapi anaknya nabi atau anak kiai umamanya Oh tetap di surga, enggak bisa ya ikhwah Jangankan anak kiai Anak nabi sendiri kalau enggak mau beriman Tidak mau beramal sholih, rugi seperti Nabi Nuh anaknya bagaimana Tidak mau memenuhi undang apa Ajakan Ajaran ayahandanya Sehingga bersama orang-orang kafir Allah tenggelamkan Baik yang ke kesebelas ikhwah Ziaratuhum wassual an ahwalhim Untuk menjaga persaudaraan Kalian nanya saling ziarah Dan kalian bertanya Keadaannya kefaluk Ya ahli bagaimana kabar Bagaimana keluarga tanyakan kepada mereka karena ini sangat menumbuhkan apa rasa cinta simpati kepada diri kita kalau kita peduli kepada mereka dalam hadis Imam Muslim ada satu kisah dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi saw beliau menceritakan An-narajulanjarahan lahu fi kariatin ukhrah ada seorang laki-laki berjalan ziarah menuju saudaranya di negeri lain, di kota lain atau di kampung lain. Fa'rsadallahu ila rad annab. Fa'rsadallahu ala madrajati malakan. Lalu Allah Ta'ala mengutus untuk menemui orang ini. Untuk istilahnya menghadang orang ini di tengah perjalanan. Allah utus seorang malaikat. Falama 'alaihi ketika telah jumpa dengan orang tersebut ini malaikat bertanya dalam bentuk manusia tentunya dikatakan pada orang tersebut Ainaturid, kemana angkau akan berangkat, akan berjalan, akan pergi katanya. Kalau orang itu berkata Uridu, Afnifahjulkori, aku ingin ziarah saudaraku di kota ini, di negeri ini atau di kampung ini. Ditanya lagi. Halak alaimin nikmatin apakah engkau pergi ini karena engkau ingin dapatkan dari saudaramu itu nikmat? Umpamanya karena saudara antum di Cilongok umpamanya musim durian, ayo kita ke tempat fulan. Musim durian sekarang. Kesananya berarti mau cari apa? Durian Oh, di sana lagi panen ikan. Tambaknya atau kolamnya. Kita anasanya bisa mancing, kita bakar-bakaran ikan. Kesana tujuannya untuk bisa begitu. Ini namanya ada tujuan, ada mau. Yang nikmat rasakannya, Ada kenikmatan yang dimaukannya. Tapi kata orang ini ketika ditanya malaikat. Apakah engkau inginkan nikmat darinya? Atau mendapatkan nikmat bersamanya? Dijawablah tidak. Ghera'ani ahbabtuhu fila'azawajal. Hanya aku cinta dia karena Allah sehingga kata malaikat fa inni rasulullah ilaika sungguh aku utusan Allah untukmu aku diutus menyampaikan padamu berita bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi sungguh Allah cinta padamu seperti engkau cinta kepada dia na ya fila fikum bahkan dikisahkan dalam hadis yang lain dari nabi SAW, Allah azza wa jalla berfirman Wajabat mahabbati atau haqqat mahabbati Lil mutahabina fiya Lil mutabadilina fiya Walil mutazawirina fiya Pasti Dapatkan cintaku kata Allah Mereka orang yang saling cinta karena Allah Pastilah dapat cintaku orang yang saling memberi karena Allah dan pasti dapat cintaku orang yang dia saling apa ziarah, kunjung, mengunjungi karena aku nilai lebih ya, ikhwah bagi mereka yang suka mengunjungi saudaranya. Terus yang ke belas. adalah ad-difa' anhu. Kita hendaknya membela saudara kita. Ya, kita punya sikap mau membela saudara kita. Jangan kita malah ikut meruntuhkannya, menjatuhkannya. Ketika saudara kita dicaci, diece, jadi gunjingan, dihibah, kita bisa dengar, "Oh, ini fulan enggak benar ngomongnya. Stop. Apa ya, ni Ajiang kok bicara itu? Saya tahu sendiri fulan ini orangnya baik. Stop. Bela. Jangan malah nimbrung, "Oh, iya memang orangnya begini." Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya yang tadi diceritakan dua temanmu sedikit yang dia tahu, tapi karena kamu nombai malah tadi tambah panjang lebar yang mereka nggak tahu. Oh begitu, terus apalagi kesalahannya? Oh begini terus apalagi terus apalagi? Oh banyak sekali jadinya. Jadi kayak akumulasi kumpulan. Jangan, karena Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat walaya ketabat tukum baabah. Jangan sampai kalian hibah sebagian satu dengan sebagian yang lain. Karena orang kalau sudah asik ghibah, kadang itu terus kejelekan yang nampak. Dan ini akibatnya di mata saudara yang lain yang kita ceritakan aibnya dia, Orang itu akan melihat jelek orang yang kita ceritakan itu. Dan ini, Iwabarakatwalaikum, jangan kita lakukan. Sebab akan muncul kebencian dari orang tersebut. Benci, fulan ini sukanya begini-begini ternyata. Nah ini akibatnya renggang karena kejelekan kita sendiri tapi kalau kita saling mengingatkan membela saudara kita kehormatannya kita jaga senang walaupun manusia itu enggak tahu Allah tahu ya ikhwaborakallahu fikum sehingga disebutkan dalam ayat itu jangan kalian hibah sebagian satu atas sebagian lain ayu hibbu ahadukum ayyak wa lahma akhi maitan apakah kau suka makan bangkai saudaramu sudah mati tentu kamu enggak suka kata Allah azza wajalla satu hari pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat berjalan. Setelah menunaikan melaksanakan had hukuman rajam dari sahabat yang minta dirajam. Sudah diingat yang suruh tobat saja, dia mau dirajam. Dirajam akhirnya selesai, beliau berjalan pulang. Ada sahabat dua orang bercerita di belakang menghibai yang tadi, menceritakan yang tadi dirajam. Ceritanya begini, begini, begini, begini. Ah, pas lewat itu beliau lihat. Di bagian bawah jalan yang, maksudnya di pinggir jalan, jauh di bawah. Ada bangkai yang membusuk. Kata beliau, beliau berhenti. Kemudian berkata kepada orang ini. Siapa tadi yang bicara di belakang tentang Fulan? Ghibah Fulan. Siapa yang menghibah Fulan tadi? Dua orang tadi tertunduk, diam dia mengatakan kami Ya Rasulullah Turun Itu bangkai kalian makan Ya Rasulullah Busuk begitu masa kita makan Yang kamu katakan tadi Perbuatan lebih busuk dari itu Ini menggambarkan kepada orang ini Supaya Ayat yang Allah katakan tadi Apakah kau suka makan bangkai Saudara lebih busuk dari itu Kau makan Maksudnya yang tadi kamu ceritakan Tentang saudaramu Itu seperti itu Gambarannya Tentu kamu tidak suka. Maka kenapa? Diribahi. Tidak perlu diceritakan. Nah itulah Iwa Barakallahu Satu contoh kita untuk berhati-hati dalam perkara ini. Ya, Tambah satu biar gandilah. Yang ke-13. Yaitu apa Iwa Barakallahu Fikhum? Satru'uyo Wa idharul jamil. Hendaknya kita yang ke-13... Mau menutupi kekurangan kekurangan saudara kita dan menampakkan kebaikan kebaikan saudara kita. Ini orang yang baik, dia akan senang menutupi saudaranya punya kekurangan dan akan senang menceritakan kebaikan saudaranya. Tapi kalau orang itu jelek, ahlaknya, ya, ujub, sombong, sifatnya. Pasti kebalikannya. Dia gak akan mungkin cerita kebaikan orang. Yang mau cerita adalah aibnya orang. Supaya dia jatuhkan orang itu seakan-akan akan menjadi dirinya naik. Dia berusaha jatuhkan saudaranya. Supaya dia dianggap lebih baik dari saudaranya. Ingat ikhwah ini orang yang jelek. Tapi orang yang baik dia akan berusaha menceritakan kebaikan saudaranya. Dan dia menutup aurot, aib saudaranya. Kanapa ya filabarakallahu fikum? Kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari dari Anas ibni Malik beliau bersabda, la yuk minu hatta yukheb bali ahi ma yukheb buni nafsi. Belum beriman seorang di antara kalian sehingga ia bisa memberikan kepada saudaranya yang dia suka, ya seperti untuk dirinya. Dia enggak suka menyakiti saudaranya seperti dia enggak suka sendiri yang disakiti. Na'iyafilabar kalau fikum ini penting kita dalam pergaulan. Jangan ada sifat sombong, angkuh, ujub, kerana ini akan merusak, merusak uhua yang ada. Dan belas sudah ingatkan kita lah tahasadu jangan kamu salihhasad, ya. Kemudian walatana jauh jangan saling tanajus, walatabahudian saling marah, saling benci, walatada baru jangan saling membelakangi. Ini dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. la barakallahu fikum. Masih banyak, tapi antum barangkali mau aktivitas kerja dan belajar anak-anak, persiapan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wa Insyaallah Taala lain kesempatan. Semoga ada kemudahan bagi kita kembali ziarah kepada antum di sini Bisa kita saling berbagi tawasawabil hak, tawasawabil sabar Karena sungguh kami pun seperti antum sama Kita sama-sama butuh saling menasehati dan saling diingatkan Untuk kebaikan dalam kehidupan ini guna akhirat kita nanti tentunya Mungkin ini mampu kami sampaikan untuk koreksi kita semuanya. Semoga bermanfaat Allah berikan pada kita dari manfaat ilmu ini. Subhanaqallam bihamdika asyadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassallallahu wasallamu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.